E, Marino moj, kad će ta kiša, a? sam se zaželio, pa ne mogu više ovog sunca, već mi stvarno dosta. Dobro večer, slušateljicima i slušateljima, pred nama je još jedan metazin i večeras vam donosimo priču iz civilnog sektora, a ovog puta u središtu pozornosti su mladi, konačno, da mladi dođu na svoje, to je naravno cilj našeg i vašeg druženja. Pocitit ćemo se što je to politika za mlade, o tome smo porazgovarali sa zanimljivim sugovornicima koji su nedavno izdali publik. U sklopu projekta Mislim, dijelujem, unapređujem O čemu riječ doznajte nakon glazbenog broja Metazin su pripremili za vas večeras Ana Milovan, Jana Vučković, Marino Jurcan, Neveni Veša Tri točkice, ide glazbeni broj, vraćamo se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 I dalje smo na početku još jednog metazina i podsjetit ćemo se što je to politika za mlade. Dakle, to je ukratko rečeno skup društvenih mehanizama i alata kojima se pokušava odgovoriti na potrebi mladih i to na način da se omogući njihova što bolja integracija u društvu. A da bi sve to bilo još jasnije, pulska udruga Zoom izdala je publikaciju pod nazivom Mislim, djelujem, unapređujem, analiza politike za mlade i stradke za županije. Jedna od autorice publikacije Ana Žužića, s njom je razgovarala Ana Milovan. Glavni razlog koji nas je naveo na pokretanje i realizaciju publikacije jeste taj što je zapravo činjenica da se proteklih 4 do pet godina u, u našoj Županiji i Istarskoj zaista jesu se pokrenuli nekakvi procesi razvoja politika za mlade. Međutim, ti se procesi nikada nisu analizirali i nikada se nisu vrednovali kako bi se mogle sagledati prednosti i nedostaci tih procesa. I upravo zbog toga smo odlučili da bi, da bi to zaista bilo korisno učiniti, kako bi mogli objektivno sagledati što se dogodilo i eventualno modifikacijom pojedinih programa, pojedinih mjera, pojedinih aktivnosti utjecati na to da se određeni programi za mlade počnu kvalitetnije provoditi. E, to znači da je zapravo ova publikacija prvi dokumentirani prikaz svih procesa razvoja politike za mlade koji su se dešavali u našoj županiji protiv 4 do 5 godina, a ima posebni osvrt na grad Pulu i e, područje Buištine. Znači, publikacija se zapravo sastoji iz pet dijelova. U prvom dijelu dali smo e, pojmovno određenje politike za mlade i prikazali smo e, kontekst hrvatske politike za mlade. Tu smo zapravo pokušali objasniti što to karakterizira mlade kao društvenu skupinu, kakav je odnos mladih, odnosno kakav je odnos društva sprem mladih. Pokušali smo dati odgovor na to zbog čega je ta politika za mlade toliko važna i što je to institucionalni okvir politike za mlade smo naravno prikazali hrvatsku politiku za mlade na način da smo dali jedan vrlo detaljan prikaz mehanizama koji postoje u našoj državi, odnosno tijela koja bi se trebale ili se bave mladima. U drugom dijelu smo detaljnije analizirali županijsku politiku za mlade i to tako da smo prikazali mehanizme koji postoje trenutno u našoj županiji i pokušali smo sagledati prednosti i nedostatke u njihovom funkcioniranju ali ono što smo također napravili jeste da smo e, prikazali mehanizme koji trenutno ne postoje, ali mi bismo željeli da postoje te smo im dali konkretnu ulogu u cijeloj toj priči. E, na kraju tog drugog dijela smo e, procijenili na kojoj razini e, sudjelovanje mladih u društveno-političkim procesima u Istarskoj Županiji i to e, koristeći ljestvicu sudjelovanja mladih po modelu Rođera Harta. Treći i četvrti dio se zaista stilski razlikuju od prvog i drugog dijela kao što si e, i rekla na početku i to je posebno vidljivo u e, trećem dijelu koji je pisan nekako u stilu više kolumne i pisan je na vrlo zanimljiv i pristupačno način mladima, a u tom trećem i četvrtom dijelu se zapravo e, pojmovi, e, objašnjava se proces politika za mlade u gradu Puli i podričju peti dio u petom dijelu smo dali preporuke za unapređenje trenutnog stanja županijske politike za mlade i zapravo se zapravo je taj dio pokazuje da smo ne samo analizirali prednosti i nedostatke trendnih procesa nego smo i promišljali što bi bilo korisno učiniti u budućnosti kako bi unaprijedili samu kvalitetu politike za mlade u, u našoj županiji i mislim da su te preporuke zaista e, vrlo jasne i da, ocrtavaju, vrlo, da jasno ocrtavaju e, viziju Zuma e, Zumovu viziju institucionalnog okvira e, ali i vrijednosti za koje se mi zalažemo tijekom provođenja svih naših aktivnosti i programa Métravê. Kao što smo već rekli, udruga Zoom izdala je korisnu publikaciju koju, među ostalim, analizira politiku za mlade u Istarskoj župani. I dalje s nama Ana Žužić koja preošnjava što se htjelo postići izdavanjem ove publikacije. Prvenstveno smo, kao što sam ranije navela, htjeli e, realno sagledati sve procese koji su se dogodili e, u posljednjih 4 do 5 godina i e, mislim da smo to... E, Uspjeli u potpunosti ispuniti zbog toga što smo prilikom izrade publikacije odradili niz konzultacija sa svim relevantnim akterima županijske politike za mlade. Odradili smo konzultacije sa predstavnicima organizacija ciljnog društva sa predstavnicima donositelja odluka na županijskoj razini ali i na lokalnoj razini sa čanovima savjeta mladih istarske županije te sa čanovima radne skupine za izradu lokalnog programa djelovanja za mlade istarske županije iz 2007. godine i na taj način smo uspjeli dobiti realnu i objektivnu sliku onoga što se desilo međutim vrlo je važno ovdje napomenuti da je ova knjiga pisana iz perspektive onih e, ljudi koji su i sami sudjelovali u nekim procesima. Tako da zapravo publikacija predstavlja i plod svih naših znanja koje imamo o, o toj temi, ali i svih naših iskustava koje smo skupno i sudjelujući upravo u tim procesima. Zapravo sve što mi znamo i mislimo o politici za mlade, e, smo pretočili u tu publikaciju. Mislim ono da je prvenstveno e, da se o, o ovakvim temama kao što, su, kao što je politika za mlade ili kao što je nekako aktivno građanstvo i aktivna participacija u dušnim procesima, vrlo važno da se uči u školama, znači u formalnom obrazovnom sustavu. Da to bude nešto što je e, vrlo dobro e, osmišljeno, isplanirano i nešto što, je i i što se sustavno i kontinuirano provodi. I to u obliku nekog obveznog predmeta, naravno ne, ne Jer Mislim da ako bi bio izborni, opet ne bi bio nekako kontinuiran i sustavan. Uh, tu bi mladi ljudi dobili neka osnovna i bazična znanja o takvim temama, o temama akcijnog građanstva i, i mogućnosti sudjelovanja u društvenim procesima. A ukoliko bi netko sjetio veći interes o tom području, mogao bi potražiti tada informacije na nekim drugim mjestima, kao na primjer, u organizacijama civilnog društva i, ili publikacijama koje su im Don't you know talking about a revolution sounds we'll be like Don't you know talking about a revolution sounds like a we'll be Well there standing at the welfare line Right at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment line Sitting around for a promotion Don't you know Talking about a revolution sounds like a Don't you know Talking about a revolution sounds like we Four people gonna rise up and get their share. More people gonna rise up, rise and take what's fast What? Metazin. Metazin. Vrijednost publikacije mislim djelujemo naprijed, povlaka analiza politike za mlade s županije i upravo tome što su je stvarali mladi za mlade. Ana preveden objašnjava što je sama radila naučici, je sama naučila radeći na projektu. Prisvega sam naučila kako se uopće radi neka kakva analiza, analiza politika za mlade. Osim toga, vrlo dobro sam, ušla sam u dubinu zapravo problema s kojima se mladi susreću u našoj zajednici. Uspjela sam ih onako dubinski istražiti, isto tako naći nekako jasne uzroke i shvatati posljedice koje se to donosi. E, nekako najvrijednije mi je ipak to što sam vidjela drugu stranu priče. Znači razgovarajući s različitim akterima politike za mlade, E, znači s onima koji su donositelji odluka, do mladih e, koji se nalaze u savjetu mladih. Svatila sam zapravo kako oni svačaju tu problematiku, koja su ograničenja kada se oni pokušavaju baviti tim pitanjem, znači na koje sve oni izazove i glaze. tako da sad gledajući ovu stranu priče, nije sve, gledajući sad na, na ovaj način politiku za mlade, znači tim drugim očima, nekako nije mi sve crno-bijelo. Slačam da je to puno kompleksniji problem nego što se to čini iz perspektive jednog mladog, ljutog, nedodobodnog čovjeka. A je iskustvo rada na publikaciji bilo korisno potvrđio Elvis Fekete, također jedan od autora publikacije. Tako se radilo o analizi, dobio sam puno zato što sam za potrebe publikacije trebao napraviti istraživanje dijelomično je to iz mog dosredničnih grada u posljednjih nekoliko godina, ali sa novim pojmovima sam se morao susresti, morao sam se susresti sa novim sazivima, savjeta mladih i trenutno stanje politiku ali je tako da sam dobio puno novih znanja praktičnih koje ću kasnije u radu i, i koristiti. A Ja sam puno razmišljao o tome kako, kako koncipirati e, moj dio, dakle analizu za područje grada Pule e, i čitajući prijašnje Publikacije koje već postoje na, na, na hrvatskoj razini, koje su rijetke moram reći, čitajući te, a i u konzultaciji sa timom s kojim, s kojim sam radio, mi ustanovili smo da je terminologija koja se koristi i znanstveni riječnik koji se koristi uh, opis, za, za, opis, za opisivanje institucionalnog okvira u kojem bi ta politika trebala funkcionirati, nije baš prihvatljiv u dobnoj skupini od 15 do 30 godina, čak se i mi uh, bunimo oko nekih pojmova koji radimo s time. E, logično mi je onda bilo razmišljati da nema smisla educirati nekoga na jeziku koji ta netko ne razumije i ono što je meni se činilo kao moj osnovni prvi cilj je da to mladi razumiju siguran sam da jedinice lokalne uprave i samouprave imaju koliko toliko obrazovan kadar i trebali bi baš znati o čemu se radi pa za njih nije trebalo posebno prilagođavati tekst ali mi je baš drago i, evo, i ove kritike e, su dobre Baš na to što smo u našoj publikaciji ostavili jedan dio jasnije nego druge dijelove. To mi je zapoju jedan od glavnih ciljeva da ciljana skupina koje se ja obraćam razumije to što govori. I onda sam se odlučio za taj koncept gdje se znanstvenim formalnim jezikom objašnjavaju formalne pravne osnove i, i zakonodavni okvir, ali gdje isti taj tekst ja onda prevodim malo popularistički mladima i njima prihvatljiv način pa nadam se da će to je urodit plodom. Meta Evo, čuli smo kako misli Elvis Fekete, a sad poslušajte kako misli Marina Jurcan dva glazbena broja i vlaćamo. Vraćamo se nakon toga. Get all out. Can't not take the for you, they're my Children suffering, screams pain. And they're dealing with the tormenting again and again. Uh. Time to stop. I know they can kill I'm a small town of Christian, why can't people just chill? Dude boys are coming, so get out of here Go find a place to hide The kind of feel them I feel Starting out and run know that you disappear Dude boys are coming in love. I just don't fear That them bust them is wrong shouting, it turns up back my in the Gonna you, up and the you would want them to stop if it was them on your eels was a comedy get Go find a place to and them I fear i, don't know why. Why? I know that you disappear, dude boys are coming in here, I just don't fear We don't fear, rude boy, get out of here, we a bully boy, tactics, you disappear, don't fear, rude girl, get out of here, we pastial bad girl, business, disappear, we don't fear Metazin, Radio Pular. natrag u Metazinu i nakon novog glazbenog bloka. Evo na nedavnom predstavljanju upravo izašle publikacije Mislim, djelem, unapređujem, koja među ostalim obuhvaća analizu politika za mlade i županije bio je Nikola Buković, projektni voditelj u mreži Mladih Hrvatske. S njim je razgovarala Ana Milovani. To zajedničko, znači svim tim europskim politikama, spominjalo si nekakve standarde, pa kojim se to standardima radi. Pa, mislim, različita tijela razviju različite standarde europske politike za mlade. Ono što je jako važno jeste da u smislu sadržaja i u smislu struktura koje se bave, e, e, bave politikom za mlade, postoji jako puno aktera, jel postoje neki akteri na europskoj razini, Europska unija, Vijeće Europe, Europski forum mladih. Ogroman dio, toga, e, ogroman dio toga spada na e, otpada na nacionalnu razinu gdje imaš neke nacionalne vlade i unutar toga ministarstva ili neka tijela na nacionalnoj razini koji se bave mladima nakon toga nacionalne krovne organizacije mladih pomatke političkih stranaka i onda da kako postoje slične stvari na regionalnoj ili lokalnoj razini međutim kada govorimo, i zbog toga je teško govoriti o europskoj politici za mlade, neki autori tvrde s kojima se ja načalno slažem, međutim, može se svakako govoriti o europskim standardima politika za mlade. I neki od tih bitnih elemenata europskih standarda, to je dobrih politika za mlade, u svakom slučaju je postojanje političke volje aktera koji, donos, koji donose odluke da u dobroj vjeri Uh, pokušavaju uključiti mlade u procese u procese donošenja odluka bitan standard svakako je uh, youth policy mainstreaming znači da se ta uh, politika za mlade koja kao što se kao što znamo obuhvaća različita područja života mladi slobodno vrijeme zapošljavanje obrazovanje uh, aktivno sudjelovanje da se da, da se koordinira i da postave neka opća stvar uh, uh, opća stvar unutar različitih resora da ja ne moram dolaziti ljudima iz ministarstva, gospodarstva i pola sata im objašnjava što je to nacionalni program za mlade, jel? Neke od bitnih stvari su svakako da, da politika, standarde jeste da politika za mlade u svakom slučaju bude više kreirana od strane mladih ljudi nego za njih. Zato mi u mreži posebno nastojimo razlikovati pojmove politike prema mladima i politike za mlade. Metavik. vraćamo se našoj današnjoj temi, a to su mladi i politika za mlade. U nastavku Metazina poslušajte o čemu je još Ana Milovan razgovarala s Nikolom Bukovićem, projektnim voditeljem u mreži Mladih Hrvatske. Govori se često da za naše planove, programe, možda i realizaciju i provedbu nacionalnog programa i lokalnih programa za mlade, da se nema novaca. Kada, kada govorimo o, o javnim politikama, govorimo u pravilu o ograničenim resursima. Ona dijeluje, mi, mislim, Javno djelovanje se u pravilu odvija u, ovaj, u području ograničenih resursa. Znači, ili u smislu da, da se nema dovoljno financijskih sredstava, da se nema dovoljno ljudi, da kompetentnih ljudi na nešto rade, da nemaš zgrade, vozila. Znači, uvijek, ne, uvijek se može povući taj argument da nešto nedostaje. I upravo, znači, kada, kada, se, kada se režu neki javni programi, uvijek je u pravilu to glavni argument. Znači, uvijek je u pravilu glavni argument uh, ovaj, da, se, da se nema sredstava u, ovo, na, u ovom ili onom smislu. Ali niko realno neće doći reći, to nama nije prioritet. Mislim, tako, da, da, tako da uvijek taj argument znači, uh, da nema sredstava uh, treba uzeti sa zrnom soli. Jer uh, za neke stvari uvijek ima sredstava u pravilu, negdje javn, javnog novca u pravilu uvijek ima a ako, ako u pravilu se događa da, da se svaki put kada dođe do nekoga, da, do nekoga ovaj maloga stezanja remena, jel, kako je to popularno se voli reći kod našoj političkoj sferi ako u pravilu se vaš e, e, ono čime se vi bavite e, e, ako je argument za to, za, za neprovedbu znači tih strategija z tog područja je to da se nema novca onda je to, onda se šalje jedna malo dručija poruka jel? tako da e, Mislim da ne treba biti nerazuman. Mislim da je izuzetno važno da se u području planiranja strategija bude realan. Ali e, nositelji javne vlasti ne smiju biti ohrabrivani na bilo koji način da nešto obećaju i da onda se svaki put vade na nepredviđene prilike. Nikad nije bilo, nigdje nije napisano, kada se dobiju izbori i kada se preuzme odgovornost upravljanju općinom, gradom, županijom, državom, da je to lagan posao. Nije lagan posao. I upravo radi toga odgovora, odgovora nositelj vlasti planira realno svoje, svoje programe, ne pokušava kapitalizirati na ispraznim i neostvarivim ovećanjima i jednostavno u pravilu mislim da takvi nositelji, nositelji odluka, ovaj, nositelji javne vlasti nemaju kasnih problema. I upravo kažem, znači to su to da sažmem, to su, dva, to, to su dvije vrlo bitne komponente. Jel? Znači, uh, uvijek, se, uvijek se radi unutar ograničenih resursa, njihova distribucija vrlo jasno ovaj, ukazuje na, na, na listu političkih prioriteta a, a neki problemi se u pravilu mogu ovaj, prevenirati kvalitetnim, kvalitetnim planiranjem, zato se mi toliko zalažemo svi za, za, ovaj, za taj, taj polis i za to kreiranje javnih politika, za, strate, za strategije, za međusobne konzultacije između, između organizacija mladih nositelja vlasti, mladih uopće stručnjaka. Kad se to dogodi, pravilo pravilu problema nema, ali bojim se da jako malo Strategija. Ja sam sada uključen u izradu i nekih drugih strategija, recimo s područja zapošljavanja. Jako malo ih se donosi na takav način. I onda se u pravilu u kasnijoj fazi dolazi i, ovaj, i, i žali da, da, da, nov, da sredstava više nema. A recimo kada vi kao udruga dobro ne isprogramirate svoj projekt Pitajte te iste nositelje vlasti koliko će oni imat razumijevanja za to što vi niste stavili svoje putne troškove, putne troškove za 8. i 9. mjesec projekta. Vrlo malo se u pravilu tada nalazi razumijevanja za to, što je možda i dobro, ali nemojmo onda igrati pod ostropim kriterijima. Meta. Know me, mother, I could charge a two transaction fee. Makes my payment short, my rank has back to me. Minus a dollar penalty. So you feed me, cause it your mother Read the word, I'm ATM, said, said all and with this shit. Come You're on. <laughs> Transaction, shit. There's shed. too many motherfuckers. I can't make my shit. My weekly statement, shit. There's too many mother I can't make my shit. With my balance, shit. How many I Are too many to count, can't. The motherfucker runs a racist fucking grocery. The motherfucker won't sell an apple to a kiwi. The shit fight's gonna get vicious and malicious. Cut the cr- I need my red delicious. The my money. Isn't better gonna dice the mother. Like a motherfucking salad Granny Smith An avocado up, gonna, uh, own, uh, Mango up, uh, thick, And pop an apple in his ass, yeah Too many mother, I, guess, I can make my shit I'm gonna juice the motherfuckers Too many mother, I, guess, I can make my shit He's gonna wake up in a smoothie Too many mother, I, guess, I my... <laughs> Everybody, Everybody come, come on Metazin, metazin. metazin. I nakon dobrog repa vraćamo se u emisiju Metazin. Evo, publikacija pod nazivom Mislim dijelem unapređujem, povlaka analiza politike za mlade i županije sigurno će dobro doći s onima koji više žele doznati o ovoj tematici. A što o izdanju misli Ante Martić, predstavnik Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske? Ovu publikaciju vidim kao izrazito korisnu, detaljno i studiozno pripremljenu i sa velikim naglaskom na objektivnost pronađenih rezultata i vidim je kao jedan dobar zalog ili jedan dobar korak za daljnje razvijanje politike za mlade u županiji, Istarskoj, a i u Hrvatskoj uopće. A publikacijom je zadovoljan i Nikola Buković, projektni voditelj u mreži Mladi Hrvatske. I u sadrženom smislu, ali u smislu toga što ona reprezentira za sektor u ovom području je senzacionalna stvar. Mislim da je ona, kao što sam napisao nekakvom uvodu, u sadrženom smislu, ona je... U, u nekakvom osvrtu na publikaciju ja sam rekao da je ona jedan izvanredan most između uh, teorije prakse. Ljudi često se boje teorije, međutim teorija je nešto što ti, što ti daje mogućnost da sam promišljaš i da razvijaš stvari. Ali ona bez dodira s praksom što se često recimo prigovara i našoj kreiranju javnih politika i obrazovnom sustavu, jer često ostaje negdje To Ovdje nije slučaj. Znači, ovi ljudi su svladali, prožvakali svoje dio teorije i kao ljudi iz prakse su ga uspjeli spojiti. I uspeli su osmisliti znači, održive stvari za svoju zajednicu. Znači, to je jedna strašno važna stvar. A u smislu razvoja samog sektora, o je fantastična stvar upravo radi toga, jer je on na primjer toga kada mladi ljudi sami znači kreiraju javne politike. I... U stvari, kao što sam rekao na kraju, mislim, Euroski standardi su odovi ovdje postignuti. Znači, kvalite, sve ono što znam i što vjerujem u području politike za mlade, uglavnom je sadržano u ovim preporukama tamo. Jel? Tako da, mislim da se, da se, ljudi, da se ljudi mogu složiti s njima, ne moraju se složiti s njima, Međutim, ja mislim da bi bilo pogubno da ih ignoriraju. I nadam se da se to neće dogoditi, iskreno. Jer e, zajednice koje ne znaju što dobiju ovakvom publikacijom, ako ne znaju nešto dobro uzeti od njih, mislim, jako greše. Treba se reći, malo ćemo zasvirat, pa onda muzika, ali dobro, jte. <laughs> Marino je preduhitri. Uglavnom, malo ćemo sada lijepo zasvirati, a ostanite naravno s nama, jer nakon toga slijede natječaj koji su otvoreni za sve organizacije civilnog društva. Vrlo su izdašni. A so Zin Metazin Radio Polar Metazin, Radio Pula, 19 sati 54 minute. Naš fitilj polako dolazi do samog kraja i na samom kraju vrijeme i za natječaj za organizacije civilnog društva koje su u tijeku. Idemo odmah redom. Natječe za cijelo životno učenje i to za Republiku Hrvatsku za sljedeću godinu, vrlo zanimljivo. Podprogrami su sljedeći Comenius, Erasmus, podprogram Leonardo da Vinci i podprogram Grundtvig. Radi se o čitavom spletu stručnog usavršavanja Za sve one koje žele u životu još nešto naučiti, podučiti se i prilagoditi se ovim današnjim trendovima na tržištu rada. Evo, između ostalog, radi se o nizu radionica, posjeta, razmije, razmjena, volontiranja, sturijskih posjeta, partnerstava, prenos informacija i tako dalje. Rokovi za prijavu su negdje do kraja proljeća 2011. Dakle, imate naravno dovoljno vremena. Nadalje otvorni su natječaj EU. Idemo odmah redom do, do 31.12. ove godine. Trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetama u sklopu programa People to People. Do prvog, drugog, 2011. otvoren je natječaj za projekte suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane. A do kraja 2011. čak otvoren je trajni godišnji poziv za iskaz interese za sudjelovanje u storijskim posjetam u sklopu programa People to People Europske unije. Natječaj Zaklade ERSTE za društvenu integraciju je otvoren do 30. studenog, o čemu se radi. Naime, Zaklada ERSTE po treći puta objavljuje natječaj za nagradu, na, nagradu Zaklade ERSTE za društvenu integraciju 2011. A cilj ove nagrade, koja se dodijelja jednom u dvije godine, je promoviranje nagrada organizacijama u javnom neprofitnom sektoru, koje ljudske vještine, resurse, iniciativ i osmjeravanje na društvenu integraciju skupina, koje su na margini. Ukupnicost nagrade je 610 tisuća eura, a će se za 30 najboljih projekata, dvije specijne nagrade je nagradu strušnjaka i nagradu za dobro upravljanje. Dakle, do 30. studenog imate vremena. Naravno, bitno je također i napomenuti da naša Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizira Infodane, i to od 25. do 27. ovog mjeseca. Tim Fodani održat će se u Puli u hotelu History. One, oni obuhvaćaju razna predavlja, radionice, štandova organizacija civilnog društva i otvorenje izložbe filantropska prošlost. Čime se želi u drugama, ustanova, školama, vrtićima, mjesnim odborima i drugim organizacijama civilnog društva omogućiti kroz prezentaciju vlastitog grada, ostvarenje novih poznanstva i stvaranje partnerstva, a istovremeno proširi znanje različitih područja te promicati filantropiju. Naravno, na službenim stranicama Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja cilnog društva možete otkriti još čitav niz informacija, između ostalog i pozivaju da zbog ograničenosti broja sudnika da se što prije prijavite na radionice na kojima želite sudjelovati. I još nešto što ćemo vam na samom kraju najaviti, a to je najava još jednih infodana koji se nazivaju Republika Hrvatska u programima Unije Mogućnosti i rezultati Inače, ti infodani održat će se 29. studenog u Zagrebu Svakako korisno zavirjeti i posjetiti, jer će se u cilju informiranja širje javnosti o mogućnostima otvorenim za potencijalne hrvatske prijavitelje dobiti uvid kako povući sredstva iz EU i kako su to povlačili neki koji su do sada imali uspjeha Evo, imate vi uspjeha da me ugasite jer je došlo vrijeme, samo kraja naše misije. Evo, sve ćemo vas srdačno pozdraviti, pogotovo mlade, da ne odustanu svojih nakana, ka sutra i da se ne obiz uključite se u rad što više udruga, što više organizacija, volontirajte jer to će nam svakako dobro doći za vašu budućnost. Moja budućnost je mokra jer izlazimo na mokru cestu, malo se malo prošetati. Marina, ste ovdje s vama, puštać će vam još hrpu dobroj glazbe.